Частина друга. Я оглянув клас. Отже, на що я взагалі сподіваюся? Чи хтось би погодився, якби я запитав? Ви хочете вчитися разом після школи? Я, Судо та Іке були достатньо близькі, щоб час від часу їсти разом. Однак вони дуже стороняться навчання. Мені нічого втрачати. Я просто спробую запитати їх один раз. «Судо, ти вільний?» Я заговорив до судо, який під час обідньої перерви повертався до класу. Він був спітнілий і важко дихав. ймовірно, перед цим він грав у баскетбол. «Що плануєш робити на проміжних іспитах?» «Це... поняття не маю!» Я ніколи раніше наполегливо не вчився. О, справді, у мене є щось саме для тебе. Я думав почати вчитися після школи з сьогоднішнього дня. Хочеш приєднатися? Судо, якийсь час думав про це, злегка відкривши рота. Ти серйозна? Якщо ж, кеоні уроки для мене проблема, я не думаю, що зможу вчитися після школи. До того ж, у мене клубна діяльність. Це неможливо. Неможливо. Ти будеш мене вчити. Знаєш, твої оцінки теж не надто хороші. Ні, це Хорікіта буде викладати. Хорікіта? Я мало про неї знаю. Звучить підозріло, тому я відбавляюся. Я впораюся, якщо зобритимо перед тестом. «Бувай!» Як я й думав, судно відхилив моє запрошення. Він не зрозумів суті. Дідька, це погано. Якби я тиснув на нього далі, він міг би вдарити мене. Ну, нічого не поробиш. Почнемо з того, з ким простіше». Я покликав Іке, який грався з телефоном на самоті. Привіт, Іке Пас. Я чув, як ти розмовляв із суда? Навчальна група? Ні, це не для мене. Ти ж знаєш, що тобі доведеться кинути навчання, якщо провалиш іспит. Правда? Тоді я справді отримав погану оцінку. Але зараз я впораюсь краще, я зроблю все, що в моїх силах, в ніч перед тестом, коли заберетемо із суда. Він справді каже, що у нього все буде добре. Він навіть не відчуває небезпеки, що насувається. Якби цей останній короткий тест не був сюрпризом, я потримав щонайменше 40 балів. Я розумію, що ти хочеш сказати. Але є багато речей, які залежать від випадковостей, розумієш? Час після школи дорогоцінний для старшокласників. Я не буду витрачати його на навчання. Він замахав руками, щоб я вже йшов. Переписуючись з якоїсь дівчиною, він був надто збуджений. З тих пір, як Хірата почав зустрічатись, і Кет також відчайдушно прагнув знайти дівчину, я опустив в плечі і повернувся на своє місце. Звертаючись до Хорікіти, я намагався відмовити її. «Марно? Я почув тебе, але про що ти говориш?» «Я сказала «марно». Ти ж не думаєш, що тепер вільний?» «Чорт! Як нахабно з її боку відмовити мені в апеляції?» «Ні, звісно ні. У мене залишилось ще 425 тактик. Я знову обів поглядом клас». У всьому класі панувала невимушена атмосфера, аж ніяк не нервова. Метод, який змусить учнів, які ненавидять навчання, вчитися. Крім того, спосіб змусити учнів використовувати свій вільний час, а не уроки для навчання. Зазвичай я б теж відмовився, але оскільки їм загрожує невдача, я гадав, що суда, який відхилив мою пропозицію, візьме участь у навчанні за першої ж нагоди. Мені нічого не залишається, як самому створити якийсь стимул. Змусити їх повірити, що вони отримують винагороду, якщо будуть вчитися. І якщо можливо зробити його легким для розуміння, тоді план матиме успіх. Придумав. Отримавши божественне одкровення, я повернувся до Хорякіти з широко розпліщеними очима. Хоча твоя роль – допомагати їм вчитися, запросити їх вчитися нелегко. Але для цього мені потрібна твоя сила. Допоможеш? Яка ще сила? Я вислухаю, але що я повинна робити? Як щодо цього? Ти станеш дівчиною того, хто отримає ідеальний бал на тесті. Вони точно землю гристимуть, якщо ми додамо такий стимул. Дівчата – чудова мотивація для хлопців. Хочеш померти? Ні, я хотів би жити. Я вислухала, бо гадала, що ти справді щось придумав. Я ідіотка, бо повірила в це. Ні. Я дійсно вважав, що це спрацює. Імовірно, це стане для них найбільшою мотивацією вчитися. Однак Хорікіта явно не розуміє хлопчачих сердець. Гаразд, тоді поцілунок. Ти поцілуєш їх, якщо вони отримають ідеальний бал. Ти справді хочеш померти, так? Ну, я хотів би пожити ще трохи. Її рука. Швидко вдарила мене по потилиці. Чорт, Харікіта не виявляє жодних ознак згоди на запропоновану мною винагороду. Це було б надзвичайно ефективно. Здається, я повернувся туди, звідки почав. Подумавши про це, я помітив відмінну від решти ауру посеред класу. Це не хірата, а інша людина яка користувалася популярністю в класі. Це була Кошіда Кіка, Вона, як завжди, виглядає яскрава і жвава. Комунікабельна особистість, з якою можуть вільно спілкуватися як хлопці, так і дівчата. А й справді, Іке був шалено закоханий у Кошіду, тоді як у суду та інших не залишилося про неї поганого враження. Крім того, її тестові результати були відносно високими. Вона важлива для мого плану. Агов! Як тільки я гукнув Хорікіту, щоб запросити Кощіду, я передумав і здався. Що таке? Ні, нічого. Вона не любить спілкуватися з іншими людьми. Останнього разу, коли я працював із Кущідо, під час операції з теньмо друзями, Хорікіта розлітилася. Заради цієї навчальної групи Хорікіта, ймовірно, не прийме Кущідо, яка не отримала жодної поганої оцінки. Наразі я зачекаю, доки Хорікіта повернеться до гортожитку. Перш ніж втілювати свій план у життя.